Агамет не забарився, щойно помітив Алюшу з подругою, щойно почув тон, яким журба звернувся до неї. Одразу зметикував, за цим столиком сидітиме п'ятеро, ося компанія. Знайомтеся Марк'ян Антонович, Степан Корнійович, а це моя подруга Тоня. Антуанета поправила себе саму Валентина. Віталій Сергійович відрекомендувався молодший із чоловіків, широкі плечі якого і професійний погляд видавали приналежність до органів чи до війська. На такі плечі дуже природно і доречно лягають погони. Як справи мала? Щось давненько тебе не бачив. Їздила до свого коханого, до Фетерлянду, Дойчлянду. Що новенького привезла? Маєш покупця чи допомогти? запитав Маркіян Антонович на правах старого друга, який знав про неї все. І про чоловіка в Німеччині, і про її на жіночий бізнес з машинами. Валі стало так добре, так тепло серед цих сильних, добрих чоловіків, двоє з яких любили її. Не як коханці, звісно, ні, скоріш, якоюсь батьківською любов'ю. Поки Гамлет метушився навколо разом із офіціантами, накриваючи стіл для новоприбулих гостей, Валя розповідала про свою вчорашню пригоду. Намагалася не розписувати усіх подробиць, не додавати зайвого, не прикрашати, бо надто неймовірною була пригода, немов у кіно. Неймовірним видавалося і втручання несподіваного рятівника. Поки слухачі у подиві зводили брови і перезиралися, сумніваючись у вірогідності почутого, валя пила дрібними ковточками червоне вино і поступово відновлювала у пам'яті деталі тієї неймовірної, справді вартої кінокамери сутички. Поганих хлопців із Суперменом. Відновлювала аж до кольору машини Супермена і її номерів. Номери транзитні, мабуть машина щойно придбана. І колір. Колір. Знаєте дядько Марку? Він мені навіть вижається. Уявляєте? Здалося, я його щойно бачила. Отут на стоянці біля гамматового бару. Він сідав у БМВ. Ні, Валюшу, Це ніяк не міг бути. Він. «БМВ, так, тобі не привиділось, а водія я знаю. Це мій новий заступник, Віктор. Він учора повернувся з відрядження. І на польському кордоні ніяк не міг бути. А хлопець хоч куди? Жонатий, щоправда». Маркія насмішкувато глянула на Валентину. Її щоки спалахнули червоним. «Та ну вас, дядько Марку, з вашими натяками. Я вам розповідаю, самі просили, а ви одразу». «Ну чого ти, мала?» «На червоній! Що я такого сказав?» «Балюшо!» – поклав широку долоню на її пухенькі пальчики Степан Корнійович. «Не соромся бути жінкою. Трішки прикрасила. Утім, гріха немає. Це ж так по-жіночому. Мужній лицар визволяє слабку тендітну паночку з біди». «Ну, я так і знала. Тендітна паночка – мужній лицар. Не вірити і не треба. Більше нічого не розповім». «Розповісте, Валентину Євгенівну». Розповісте завтра і особисто мені у всіх подробицях. Компанія, мов за командою, замовкла і зорієнтувала погляди на Віталія Сергійовича, який досі сидів собі мовчки, підливав вино до келихів дамам і нічим не висловлював власної поінформованості. Ба ні, навіть причетності до подій. Оці два орли, які літали прикордонними дорогами і бомбили лохів у нових чи майже нових іномарках, тепер у нас – Учора привезли, за ними багатенько всього тягнеться. Слідством керую я. А ви, Валентино Євгеніно, у справі засвідка власне за головну дію особу, за героїю я б так навіть сказав. І на завтра я надіслав вам. Ну вважайте, що це запрошення на розмову про ваші пригоди чи про подвиги. Ви собі уявляєте, які це небезпечні злочинці. Стривай Віталію Сергійовичу. То це. Журавський назвав два прізвища, які нічого Валентині не говорили. «Ну, дівчинку, знімаю капелюха і вітаю з новим народженням. Так-так, можеш вважати, що у друге народилася, або хтось свічку за твоє здоров'я ставить і невтомно молиться. Пощастило тобі. На рахунку цих героїв, тільки за нашими неповними, гадаю відомостями, чотири розбійних напади з викраденням автомобіля, два з них з убивством». Їм людину замочити, як двічі чхнути. То ця мужня жінка, яка поклала їх мордами до асфальту, виявляється, ти ніколи б не подумав. Я тебе знаю зовсім іншою.